O colectivo O Pai do que Presenta no do En Radio Filispín O Faladoiro Un programa para falarmos devagar Do que acontece no local mais tamén do Global En Radio Filispín tardes, pois tardes, Vicente Que tal? Boa tarde sa de noite pechada, nos días nos días máis curtos do, do ano ¿no? para mí son os días peores do ano, ¿no? porque quando eh, comeza o, o inverno e os días comezan a, a crecer ¿no? te entra esperanza, ¿no? o xa sea, para mí decembro sae é finales de dezembro xa esperanza, non? Logo saben xaneir, eh, non xaneir... O sea, que nos, nos queda unha semana solo para ter esperanza, non? Tal cual, tal cual. <ríe> Pero por eso estamos aquí en Radio Filispín, sí, además a facer un programa con uns convidados sí, sí. que ti veche moito empeño en facer. Eh? No Tío, puxexe no tú... Claro. Non sei se por la edade que temos, que somos, tocamos este tema un poquinho de cerca, non? Pero por algo será, pero aquí estamos. E temos uns convidados de luxo. E temos temos unha mesa uh, repleta de, de expertos en todos os sentidos. Recordar que estamos aquí en, en Radio filispin a túa emisora libre e comunitaria. Bueno, um, vamos a esperar que outro compañero... Eh... Ignacio Última Hora, pero chega Si, sí, Ignacio chega Está a chegar, entonces vamos a esperar Que se, que se acomode Pero, mentras tanto, quizás vamos a ir eh, Presentando As personas que temos aquí De que vamos a falar? Que das que temos nosotros Hasta Unha tarde de chuviosa de decerno Ponernos a falar das drogas Vamos a falar das drogas Xa tocaba, non? Falamos de moitas cousas Falamos de idade Falamos de, de ciencia As, vamos a as falar... consentidas e as non consentidas sí, Vamos a falar das drogas que Que aparezcan, que digan Porque, bueno, eu teño unha teoría eh Sabes, Vicente, creo que todos Somos adictos Pois, pues, pero claro. bueno Como tenemos dudas por eso claro. os A ver se si os expertos sea... non lo aclaran A ver se si os expertos non lo aclaran Bueno, vamos a empezar eh, Vamos a empezar a Empeza tú, eh, Vicente Quizás por Suso Bueno, en realidade hay... é un tema pues, eh, As drogas están en todas partes entonces é eh, un tema que se pode mm, estudar Desde moitísimos puntos de vista ¿no? Entón, decidimos aquí eh, Os membros do, do Faladoido De Radio Filispín Pois, eh Intentar dúas visións non contrapostas, sino eh, complementarias Unha visión máis académica, máis eh, profesional E para iso aquí en Ferrol non hai que duvidar moito De que eh, debemos de recurrir como expertos E aquí están eh, representando pues, eh, eh, eh, personalidades E lo digo con todas as letras de, de Asfedro, non? e eh, que ahora presentaremos a, a ambos os dous no? e tamén eh, queríamos ter outra visión eh, diferente máis pegada á eh, rua, máis pegada digamos a, pois, bueno, a a xente que realmente pois, non tuvo ao millor un Unos estudos eh, Psicolóxicos, eh, médicos Profesionais acerca das drogas Pero que si sí ha visto eh, eh, Logo, cando eh, comentemos O currículum de, de uno dos Nosos invitados, os, os daréis eh, Conta de por que estoy a, a falar disto ¿no? Que ha tenido moito eh, eh, Contacto indirecto Con consumidores de drogas ¿no? E eh, E iso, pois, pues, eh, a experiencia é eh, un grado Por lo tanto, vamos a presentarles e enseguida empezamos a eh, a dar comienza ao programa Xa temos, ademais, a Ignacio sentao Que lo estábamos esperando, ven sudando Benvido, Ignacio Hola. Un dos nosos contertulios que sempre chega a punto, ademais Bueno, exe eh, decía que podemos empezar polo primeiro que está, non? Eh, A ver, popularmente se conoce como Suso Manchita, pero vamos, nos vas a decir algo máis, eh, Vicente. De... Bueno, o, nos, o noso compañero André, que sé que, que, que le gustaría, le encantaría estar, estar aquí, ose, pero non, André, saúdo un, unha un, un aperta, pero non pode estar, pero eh, has redactado unhas líneas eh, eh, moi curiosas acerca de, de Suso, ¿no? Suso Manchita, antes coñecido como Suso Suciedad, entre comillas, e Jesús García Eiroado. Un dos ferrolans máis coñecidos na noite Pesa non usar eh, chaleco reflectante Estoy lendo, obviamente Xuxo naceu en 1972 eh, Na súa mocidade practicou deportes federados Na segunda división, primeiro no balonman ferrol E logo no balonman narón Tanta era a súa paixón polo deporte Que se licenciou en Ciencias de Educación Física Nel INEF, en Coruña Estudos que finalizou con o seu doctorado Na súa faceta de especialistas de deportivas publicou artículos en revistas especializadas e libros destacando deportes de equipo, creatividade e motricidade e crear ciencia educándonos unha experiencia de investigación colaborativa. Logo, durante algunos anos, combinou aquel mundo académico con outras dos eh, das súas paisóns. A poesía, dispuesto eh, a asumir un deporte de risco, abandona a súa profesión e abre un bar. Pero non bar calquera. abre el manchita Cosa, un local deseñado para citar a noite ferrolá e promover a contracultura. Na súa faceta de creación poética, xuso participativamente en certámenes como Poesías al base de Ferrol, publicando en revistas, fanzines e prologando autores malditos locais, como por exemplo Paco Pestes, alcalde recordo ben en un programa con precisamente con André. Ademais, eh autopublicou a súa obra como o famoso Evangelio segundo Ourete. En Ferrol, conhecémolo por ser un dos fundadores e seguir ao fronte dun dos locais de ocio e cultura máis veteráns de Ferrol, Manchita Cosa, na Rúa Madalena 202, que o pasado 2 de decembro cumpriu 22 anos. O nome do local proveen do que llederon a un programa de radio conducido na desaparecida emisora do campus de Serantes Radio Caos. Una mancha en lo blanco, en lo imaculado en lo puro, un borrón entudial. Estaba moi ben eso, uso Un borrón entudial. Decían na presentación do espazo. A faceta radiofónica de Suso Malchita estendese aos primeiros tempos da radio Filispín, curiosamente, con dous programas. Uno era Abra Cadáver e outro... Acoplados sin merienda A mediados dos anos 2000 Tempono que ademais foi parte do Do colectivo Fervesteiro O Manchita Cusa Ixacabo acolleu concertos Performance, cabaret Exposicións e incluso unha pequena biblioteca Acolleu tamén un Filispín Bai de Radio Filispín E a de continuación da saga de, de contralocais míticos ferrolans dos primeiros 2000 Como Mister Natural, Le Rara Abis ambos dous no barrio de Esteiro. Contan as crónicas cos técnicos da serie Rapa, fascinados polo Manchita, o atoparon outro local un día de descanso e convenceron para que lles abrira. Que terá el Manchita? <risa> <risa> Todo verdad. <risa> <risa> Todo verdad. <risa> <risa> pois moitas gracias por vir. Benvido, eh? no Suso. Suso. Bueno, al lado de, al lado de Suso está eh, a doctora Ana Mariño. Bueno, eu non vou a decir o currículo tanto de Ana como de Gerardo é moi amplio, moi extenso, pero decir de Ana Mariño que he pillado o doctor Mariño de Carvalho. É verdade. É todo un, bueno, un personaxe, eu creo, tamén, non? Poete de Upay. Uh -huh. Quizás o mellor de aí algo, algo, algo de ese doctor Mariño está en esta Ana Mariño. Porque, non sei, sé, eu... Fai pouco que supen que eras de Carballo, porque pensaba que eras de aquí de toda a vida. Porque ela, eh, bueno, comenzou aquí no 1991 a poñer en marcha a unidade de infecciosos. Claro, dito isto agora, pode parecer que é unha cousa, bueno, que non ten importancia ningunha pero os que estamos neste mundo das drogas, Gerardo me está mirando e está facendo así que a cabeza, foi algo moi importante, porque... Gracias a eso, pois, lle salvou a vida a moita xente. Si non lle salvou, si lle facilitou unha vida moito mellor, e sobre todo unha vida moi digna, porque algo que facía Ana era darlle moita dignidade a personas que nun momento dado pois eran apestadas, eran, sabía que poñer escafando para estar con eles, e Ana lle deu dignidade a todo eso. Por desgracia para, para os pacientes, Ana, pero por suerte para ela, Ana se xubilou, pero antes de xubilarse no 2023, bueno, ten un montón de premios, porque fixo cantidad de, de traballos e de publicacións, pero eu creo que un, un premio moi importante o que xedero no 2023 no Congreso de Gesida en, en Coruña como un reconocimiento profesional de todo o grupo de internistas de toda España. Os premios que dan os compañeros, eu creo que son moi importantes. Os que dan os compañeiros e os usuarios, os pacientes, son moi importantes. E, bueno, xa iremos, xa conoceré de largo do... Lo, o, antes me dixo, eu non vou falar moito, eh, porque eu xa estou retirada de tal, pero tens moitas cosas que decir. E ao lado de ao lado de Ana está... Sí. Está Gerardo. Está Gerardo. E, e para hablar de Gerardo antes teño que falar de Xaria Dabao porque si os, si os estamos aquí eh, porque fai unos meses falando con Xaria Labao e propusimos eh, pos pues facer este, este programa, no? E Xaria Labao pos pues, tardou 0 segundos en decirnos que encantada da vida e que as Fedro e ela mesma eh querían colaborar e vir ao programa, no? Eh, desgraciadamente o home eh, propone e eh, de dispone, no? eh, eh, ha tenido un problema eh onte eh xaria lavado que lle pideu eh, estar, o aquí con con nós, no? pero eh, nos chamou e nos dixo que o programa seguía adelante por enriba de todo e que, eh, dende logo, que, que eh, eh, Ana Mariño la iba a, a, a representar de maravilla e que eh, eh, Gerardo continuaba co, como fiso de plantilla en el programa eh, porque xa, xa habíamos falado pues, facía un mes. ¿no? E eu te preguntei a fai un mes, dixen a a Sarri, oye, mándame el currículum de, de Gerardo para presentarlo y era ni corta ni perezosa, se lo pidió a, a... A Gerardo, non? E Gerardo decidiu dar solamente tres líneas Pero claro, son tres líneas eh, Vamos, tres liñas ou liñas. líneas, dos, dos líneas ¿no? Tengo aquí o WhatsApp E lo leo Gerardo Sabio Fernández Lo primero que di De Caranza ¿eh? De Caranza No perdamos aquí el norte Non son nin galego Nin ferrolado Son de Caranza ¿no? E iso para falar das drogas Ademais, desgraciadamente Caranza ten moitas cosas Moitísimas cousas boas, non? Pero bueno, a, a lenda da droga pues, está aí tamén ¿no? Bueno, pois el é de Caranza Psicólogo clínico non É un psicólogo normal es, Tiene especialidades na psicología clínica Que non é calquera cousa E ¿no? agora ven a experiencia ¿no? 35 anos Con este tema es decir, Non é que onte leíese un libro sobre drogas Non Es que entra en Asfedro En el ano 1990 E desde o ano 2010, é dicir, fai 15 anos, que é director de Asfedro. Por o tanto, o ha visto todo. Entón, creo que eh, eh, nos, os de Filispín, neste momento debemos de calar e eh, que falen eles que pasan pido, non? Eu sí. queria decir unha cousa. Eh... Perdona, entrei en a Asfedro con 11 anos. Eh. Si. Sí. <risa> Bueno, Gerardo é moi coqueto eh sí. Gerardo é moi coqueto e non vai a decir nunca a edade sí, que, que nos coñecemos que falaba que éramos veciños sí. eu levolle claro. moito bueno, decir unha era, cosa... era difícil que coincidíramos porque cando ele empezaba a sair por aí eu estaba fora estudando é preciso que enfada decir que é unha persona moi inteligente moi divertida, con moito ingenue e que sabe moito de cine ademais Non no só so de cine sí, De moitas cousas De, de antropoloxía e de moitas cousas eh, Tuvemos o, o placer o, non sei Nos conocimos pues, Como de todo fai 20 anos Pero desto de fai máis de 20 anos Nos conocimos no máster de drogas eh, E ali Pueden comprobar o seu ingenio eh, O divertido que Moitas gracias Moitas gracias por pues estar a vos, aquí a vos por Vamos a comenzar Bueno, ahora Ahora vos toca a vosotros, eh, Césio e, no, e Ignacio. Empezade a eu, empezar a no, preguntar. No. Eu estuve enreplasando as preguntas, porque hai unha que non, non atopo. Non atopo, e como antes comentou, acaba de comentar Vicente, o de ser de Caranza, eu tamén son de Caranza, galego e de Caranza, e, además, tamén, como Caranza queda dentro de Ferrol, pois pues tamén terí que ser de Ferrol. Pero, bueno... O caso é que, eh, a miña experiencia, que eu sou máis bello que él, eu viví en explosión das drogas a finais dos 70, mediados, finais dos 70 e despois nos oitenta. Coñecín tamén outra zona do Estado onde houve unha explosión tamén durante os anos de plomo en Euskadi con as drogas. Entón, a miña pregunta, que é unha pregunta que non está aquí, é a típica pregunta dos suícios, no cuiprodest. Mm. A quen beneficia que de repente apareza un tipo de droga como, como é a heroína. ¿no? Porque, bueno, tabaco está de sempre, o alcohol tamén, e inda que, teóricamente, está mal visto na práctica a non real, por desgracia, sigo sin comprender por que non existe o 0.0 para soplar, ou hai tanta permisimidade, e, e logo as consecuencias son a incidencia en accidentes de tráfico. Pero, bueno, a min era a quen beneficia e supoño que todos ten máis ou menos unha idea, pero quería oírlo dos expertos. A quen beneficia? Que en determinados momentos e determinados sitios aparece, de la nada aparece unha explosión, de, en este caso foi aquí foi heroína, en caso de Escalería tamén foi heroína e en outros casos tamén suele ser ese mismo tipo de, de drogas nos sintades obrigados a contestar as nosas preguntas tal cual eh? es pre decir, nos preguntamos eh... si vos... <risas> exactamente o sea, aproveitando que o pisorga pasa por Valladolid pues, falade do que queirades sí, pues, vou coñer a, a palabra porque este tema eh, este tema que está longamente debatido hai eh, como especie de, de cultura de a eh, que benefició a desmobilización da, da mocidade de e demais a historiografía xa nos permite decir que a que benefició foi a unha serie de familias pudientes de Turquía que fixeron un cártel que importou a heroína dende o triángulo de Oro e distribuiu por toda a Europa. Exactamente en, en Euskal Euskalerria, como en Galicia, como en Holanda, como en Liverpool, esas familias teñen casas nos, nos barrios máis grandes de, de, de Estambul. Esa é a ruta turca da droga que inundou de heroína barata as, as cidades de, as cidades de Europa consecuencias diferentes, posiblemente, porque o cambio social que se estaba producendo a nos anos 70 en España tiña características diferentes das que podía haber en Holanda e en, en Inglaterra, pero as persoas somos moi aficionadas por sistema, pensan que sempre a mano negra beneficiada, ademais, e todo iso a mano negra é, como vemos agora no, no, no narcotráfico estos son pymes que se convirten en grandes empresas que, que teñen pymes e beneficios eh, e a quen beneficia? E que o beneficio é económico porque este é o gran negocio da da humanidade nas últimas décadas. E, e ademais xa hai historiadores, hai un libro de Seo, por exemplo, que fala disto, fala do mito da da man negra detrás das epidemias de, de heroína, onde intentando ter unha visión antropolóxica desta deste epidemia, pois vai tirando do fío decidindo, por un que ao final podemos ter unha interpretación máis ou menos romántica, pero que a cousa é moi prosaica, uh -huh. a cousa é moi prosaica. Hai unha conexión francesa, conexión turca, unha ruta de droga e o mercado das drogas é que cando hai disponibilidad de drogas, cando ofrece disponibilidad de drogas a, a, as persoas, os seres humanos, van a facer uso delas e as consecuencias son as que vimos. O que si sí, hai que decir é que as consecuencias foron diferentes no contexto do Estado que as que foron, por exemplo, en determinadas zonas de Inglaterra ou de Holanda porque ali se adoptaron de inmediato estrategias de reducción de dano. E aquí as estrategias de reducción de dano tardaron moito tempo e as consecuencias se en centenares de miles de persoas... Falecidas tanto pola epidemia de heroína Como polo encabalgamento da, da epidemia de sida posterior Pero eh, esta opinión é un pouco O eh, um, millor é minoritaria Pero é a que a historia nos vai dicindo Nos vai asentando como tal O sea, a pista turca sí, Eu estou completamente de acordo eh? Resumiría a, a heroína Beneficia a quen a vende Que despois xa... Haxa aproveitamentos dos, das consecuencias e que entonces se poda eh, aproveitar da, da, da, da juventú que a consume, da, pero os beneficiados son os, os, traf, os narcotraficantes os que a venden que para min son como asesinos en serie Non, non, simplemente o problema que me vino a cabeza efectivamente aos narcos é <ríe> o primeiro En caso en País Vasco se, se habló, se interesaba que se distribuyera, ¿no? porque la calle borroca y esas cosas, que estaba más tranquila o, o la eliminabas. En caso de Galicia, no fue el mismo caso, a lo mejor porque era la entrada o no. Según el caso de, de, de la región, probablemente, sabéis más vosotros, pero el, el, el mayor beneficiado obviamente es el narco, claro. As, hai un, eh, para, para ilustraros hai un documental en Netflix se chama Sampa Pecados dun, Pecados dun Salvador así que, que fala da historia das, das primeiras respostas sanitarias ou, sem, ou, ou semisanitarias que houve en Italia que vive o mismo impacto da, da epidemia nun momento político diferente eh, vemos a mesma realidade que aquí o sea, hai desmovilización ¿no? porque precisamente a juventude eh, máis movilizada é precisamente daqueles anos Eh, a partidación política ahora mismo onde non hai heroína é moito menor Entre a mocidade Había unha diferencia que é unha diferencia demográfica tamén Había moita máis xente nova Entón había moita máis xente nova Que por un lado se movilizaba por estadística Por curva normal e por outro lado pois Se dedicaba a heroína que é moi desmovilizadora moi, eh, xera, xera moito a pasividade Recordamos de Caranza Césio Maseiro recordamos de Caranza Que as ruas estaban cheas de xente nova e agora non hai igual que había cando eu comecei primeiro de BU, había taza seis liñas de primeiro e agora en calquera instituto hai tres ou quatro. Entón, o, o impacto pero... ou una, sí. o, un, <risa> pero, o impacto, impacto, impacto, sí. impacto, impacto das drogas será nesse grupo populacional que por aquel entón era moi sí. extenso pero, eh, pero, eh, indo indo ao, ao, ao fondo da da que si, si, Aí Ignacio. Ah, Ignacio, perdón. Sí. Eh sobre todo era porque ao entrar ao acaba da transición, vamos dicirlo entrar numa transición xa pactada daquela maneira e tal. Eh, houve moita xente tamén que se disulxo, non, Porque tiña enfocado un pouco, sobre todo a xuventude, A xuventude moi concienciada e tal, había moitas organizacións xuvenil daquela. Dende a xuventudes do Partido Comunista, a joven Guardia Roja, a xuventudes maoístas, tal, todo o mundo tiña tal ata mesmo no Concilio Vaticano este o que é o Filho de, de, de Galicia dos cristianos e tal, e un montón de subentude tamén participando. Eh, entonces aquí en Ferrol, polo menos o que vin eu, foi un, eh, unha construción de moita en Tenova, un desencanto eh, con, con a política e os partidos e demais, eh, e despois a crise económica unha crise económica moi aguda, sobre todo en sectores que vamos, era fundamentais para esta cidade. Por exemplo, igual, imaginoino que sería en todas as partes iguás, ¿no? porque o que trouxo o tema da Unión Europea e prepararse para eso foi unha recompresión e un desmantelamento que aquí foi. Entonces todo eso levou tamén á falta de perspectiva a nivel laboral, falta de perspectiva, A nivel eh, Había problemas económicos nas vivendas, en casas, e tal, e eso levou a, a un forte consumo. Non? De todas maneiras, eh, quen estaba nas prisións eh, nos 80, e nos 90 e eh, todo iso? Con quen enxou esas prisións, precisamente? Mm. E vos tedes que conocerás, Pedro, porque hai moita xente que vai por ali, sale de prisión, Volve, volve outra vez e entra, volve, entra, vai por ali, toma metadona, volve outra vez, e, xique, e así, e así. Bueno, de, de, de persoas que entran e en salen de prisión, teño que decir que son eu, que estiven esta maña mismo en Teixeiro, entrando e saindo. <risa> o xa sea, que acaban de sair <risa> da cárcel. Se nota, se nota. Se nota, se nota, se nota. A poboación que enxe cárceles naquel en momento e ahora é eh, a mesma, oh, sí. o xuxero de drogas. Eh, pero claro, é eh, que eu non quero tamén ter un discurso contrario ás ideas que temos eh, estandarizadas sobre drogas. As drogas teñen un poder eh, demoledor eh, unha disponibilidad de droga nunha sociedade ideal vai desmontar esa sociedade igual, da mesma maneira porque o... hai mandatos biolóxicos da, da, da humanidade que, que saltan por encima aparecen na crise, aparecen na desmovilización e aparecen na abundancia porque o que vemos é que as tasas de consumo son similares ou son peores ahora nunha situación onde temos récords de ocupación laboral e as tasas de consumo son máis grandes que nunca porque a mocidade destina moitos máis cartos o ocio, o ocio nocturno en ocio nocturno están as drogas donde axa drogas que son moi transversais van saltar por encima de calquera situación nos, polo sesgo de confirmación pensaremos que o millore por isto ou por isto outro pero a droga ten a capacidade de desmontar unha sociedade como, unha sociedade escandinava ideal con todo, con todo a socialdemocracia perfecta, ten a posibilidad de desmontar os barrios en Suecia e tenga a posibilidad de asolar Eh, barrios de Afganistán e tenga a posibilidad ahora mismo, que estamos vivindo unha epidemia ahora mismo en Cuba donde o acceso a drogas baratas está produciendo unha movilización tal que hasta o propio Granma fala do problema das drogas, cando Granma non é moito te falar de, de problemas, mm. pero pues está falando de problema das drogas, as drogas teñen esa capacidade de, para desmontar sociolóxicamente un, tex, un tecido social mm. eh, Precisamente eh, as dúbidas de algúas persoas como, como, como no meu caso xa ¿no? es, non é solamente eh, eh, conocer, coñecer sino comprender por que se droga a xente por que en esos escenarios tan diferentes que acabas de describir Porque, claro, hemos entrado ao corazón de Caranza a nuestro eh, problema que tenemos inoculado con o tema de la heroína ferrol las escaleras de, de eh, Capitanía Marítima todas as noites no Porto con, con xente con eh, eh, o brazo pinchado, eh, morte ferrol, eh, todo o que escrito perfectamente Ignacio en mais eh, eh, cesio ¿no? pero inmediatamente penso que eh, a resposta é eh, eh, eh, eh, moi brillante, ¿no? porque eh, resulta que eh, mortos de drogas, por drogas, pois pues hemos tido as grandes estrellas eh, da música, eh, absolutamente eh, eh, sin nada que ver con el tema de unha vida económica eh, ruim, eh, sin eh, ningún problema de... Eh, mm, Eh, que va a ser de min eh, Reconhecido eh, socialmente E, sin embargo, pois pues, caen tamén En ese inferno ¿no? Que antes, o ovo ou a galinha Por que se droga a xente ¿no? Por que se droga a xente É eh, eh, primeiro eh, Unha carencia Por non chamarla enfermedade mental Porque eh, o espectro das enfermedades mentais É eh, tan, tan grande ¿no? Que te leva eh, a ese mundo O es que eh, una vez que caes, eh, o es que tiene tan eh, grande el, el, el poder de droga que en el momento que aprobas cualquier circunstancia personal tuya que tenga eh, algo de desequilibrio te lleva a caer eh, definitivamente eh, en ese mundo de una forma pues eh, difícil de... De salir ¿Cómo, ¿Cómo ves vos? vos? o sea ¿por, ¿Por qué se tiene que drogar un eh, adolescente en su ocio eh, eh, nocturno eh, aquí en Cerrolo, en Madrid o, o en San Francisco? A ver, que yo sepa, desde toda la historia de la humanidad, siempre la humanidad se drogó. Sí, sí sí, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, yo... Tengo una teoría. Pues nada, conta, ver, conta, Susu. A ver, porque el estado alterado de la conciencia... Sí. Trae su... A ver, está relacionado con estados místicos, un poco, es una droga... Porque el niño da vueltas y busca el mareo, por ejemplo. Es, es, busca un estado alterado de la conciencia... Hay ciertas drogas que dicen que abre la mente, piensas de manera diferente, te ríes más. Con un chupito una cerveza, pues bueno, la gente se desinhibe. Siempre estuvieron ahí. A veces son más perjudiciales que otras. La droga en sí creo que no causa el problema. El problema son otros que hay alrededor y luego lleva la dependencia. No todas per personas tienen mismo nivel de posible dependencia, va por estudios depende un poco por la personalidad o por los, los genes también. Uh -huh. Hai gente dependiente de drogas y puede ser juego y otras Bueno, claro, claro. que hoy en día se hace empezar a falar das las comportamentales, ¿no? Y no, ahí eso. estamos todos, ¿sí? aí nadie no nos libramos nadie. Creis bueno, bueno, menos claro, con máis menos, de vida? No. No, no, pero co máis ou menos implicación ou máis ou menos deterioro. Pero Eu me preguntaría que nos pasaría Se si nos sacan o móvil dous días. Eh? Sí. Pues, non nos pegamos, pero Todes entramos eh, en algo diferente que son as adicións ¿no? mm. ah. eh, porque todo é unha adición. pero sí. pues, eh, as consecuencias do que porque antes falábamos un pouco do tema da heroína que é o que causa un gran placer. Un placer eh, durante, durante un tempo, un gran placer. Eh, de feito, bueno, eh, eu, eu vim eh, en prisión, vim eh, como cambiaba, ¿no? unha persona a un estado totalmente, es decir, eh, era unha maravilla todo, un estado de ansiedade total, a un estado de... Pois pues, ao final tamén, eu penso que ao final a xente eu que era buscaba droga para para evitar o mal, sentirse mal, decir, que se, se sentía moi mal se si non a tomaba, entón claro. xa, xa era algo como buscar eh, a medicina que te cura o malestar que, que sintes, e o problema que leva todo eso é precisamente como consigues eso porque en Avantia, en Bazán, si que se pinchaba a xente por os talleres, pero tiña un salario final, e tal, e máis ou menos iban tirando, se pois, si está moi apurados pedían un anticipo tá. pero o que non estaba en Avantia acababa delinquindo ou roubandolle ao pai, arriba e despois aos veciños e despois tal eu coñezo a que lle quitou as suas propias filles ou, a, a, para vender a, as, as pulseras sí. as cadenas de ouro as, tal, todo o que teña de ouro colleu e foi vender non? É dicir, que iso acaba se a destruye totalmente. Eu creo que aí dijiste unha cosa clave. O xa, sea, eh, bueno, as drogas estuveron sempre. E están na literatura... É unha coisa. Non só os humanos nos drogamos. Tamén os animais. Os animais... Bueno, a vertebras tamén se droga, quer dicir que... Porque... No, sí, sí, no, <risa> no, <nunca risa> por que? Pero non cambia, non cambia, era só producir eso. Non, digo ah, claro. que bueno, que eso, Sherlock Holmes consumía uh -huh. opio, non? é bueno, aí o asunto é que o teñas, por que entras neso? Porque porque son moi placenteras a maioría delas, non? Aquí falando um, coloquialmente, son moi placenteras, entón eh, abre as mentes, faixe máis creativo, olvídate dos te olvidas dos problemas, etcétera, etcétera. Pero despois ven a trampa da, da droga, que é que, de, que dependes dela para seguir estando, non, non estando ben, senón non estar mal. Polo menos esa foi a parte que a mí me tocou eh, vivir máis de cerca, non? De, de que tens que consumir porque senón estás moi mal. E despois tamén hai... A xente que, bueno, aí actúa tamén a fisiología, no? porque hai xente que é capaz de, de deixálas e outros non. E, bueno, aparte, todo o que podes ter ao rededor, do tipo de vida que tes, das, dos problemas mentales que podas ter, do, do, do teu entorno, da, dos recursos que teñas ao teu, teu rededor... Entón, bueno, son, son moi traicioneras por eso, ¿no? porque unha vez que te enganchan, pois pues non te queren soltar, claro. Ver, se, se me permitides un minuto, porque entón resumimos para, para, para explicar. Queremos comprender. Primeiro que se dixo, o tema isto de psiconauta, de explorar estados alterados de conciencia. O segundo que se dixo, eh, os estados de deprivación, malestar que se alivian coas drogas. O terceiro que se dixo, o placer que aportan as drogas, os efectos positivos. Eh, o, o cuarto que se dixo, que foi, e os animais que tamén se drogan. E o quinto que se dixo, e logo chega adicción. Ben, pois todo eso, todo eso, xa o dixo Darwin. O sistema nervioso está estruturado en torno á supervivencia do individuo, que é a alimentación, a supervivencia da especie que é a sexualidade. E hai unha zona do cerebro donde se xuntan esas dúas cousas. As drogas tocan esa zona do cerebro exactamente igual que a topar miel cando estás morrendo de fame. Entón, calquera cousa que cando estés morrendo de fame toca esa zona, te que repetir e facer máis veces. E se o deixas de facer, somos todos adictos, que pasa se deixamos de comer? Bueno, a consecuencia non é moi desexable, morremos. Entón, hai un mecanismo motivacional que está aí para que non morramos a fame, E non conocemos demasiado, afortunadamente, pero non conocemos a fame. Entón, cando se experimentarmos a fame, se a punto de morrer, o noso corpo faría calquera cousa. Por suposto, quitarle os recursos as nosas nenas e as fillas, porque primeiro teño que comereu para que las podan comer. E por eso me gasto o sobre nunha máquina a tragar perra o día que decobro, eh, que é o alquiler, é eh, o pan das nenas. É un mecanismo biolóxico de supervivencia que se activa despois de que algo estimule repetidas veces esa zona de supervivencia. A mente queda confundida pensando que ese estímulo que estás proporcionando é un estímulo de supervivencia. Entón, despois de facelo moito tempo, activa o mecanismo da fame. E o mecanismo da fame é a adicción estaba aí, estaba aí no corpo das persoas, estaba nas moscas da fruta, estaba nos, nos mamíferos, os animais o teñen, os animais enganchan as drogas como se enganchan os humanos. E porque as drogas tocan aí, o que decimos é en falso positivo. Evidentemente non te están garantizando a supervivencia, e como víamos na epidemia da veina do sida, todo o contrario, estaban garantizando a mortalidade. Pero esa zona do cerebro tan primitiva queda confundida. E o que queda marcado aí, queda marcado en pedra, porque non é unha zona plástica do cerebro, non é unha zona que se pode modificar despois. E queda marcado aí. Tampoque que que dramatizalo. Miramos a dependencia de nicotina. A dependencia de nicotina está marcada de tal xeito que a nicotina lle di o cerebro falsamente que aumenta a súa capacidade de supervivencia. Entón, cando retiras a nicotina, o corpo di eh, e a cajetilla de tabaco di fumar mata. Pero esa zona do cerebro di non fumar mata. E a ver quen gana esa é a base da adición e a base do consumo a capacidade que teñen esas moléculas en tocar a zona do cerebro que nos dí ti vas sobrevivir ou non vas sobrevivir é adicción un mecanismo natural que está presente en todos os organismos en todas as persoas, que está aí posto pola selección natural para que non borramos a fame non para que busquemos caína nin heroína, é unha pequena confusión da evolución é unha razón A droga que fan é alterar a sinapsis A, eh, ah, no. a droga xo que fan é alterar a sinapsis Donde saltan neurotransmisores Que pasan impulso nervioso de unha a unha Hai drogas xo que fan é aceleralos Hai drogas xo que fan é Volverlos tolos Hai drogas que producen neurotransmisores Cando non, non hai impulso son as alucinóxenos, es decir, actúan de forma diferente uh -huh. como tamén causa placer a xente, pues, comentaba Gerardo ¿no? de botar as máquinas ou, ou simplemente pasarse horas no móvil ¿no? a capacidade de enganche que teñen os vídeos esos que te aparecen unha serie de vídeos e un te engancha a outro e esos vídeos ademais que o que van é cada que entras, grava que algoritmo, saben os que te gustan e para a próxima vez xa van dirixidos ¿no? pois pues esto igual Bueno, se podría decir que, que cambiou a situación de, por exemplo, de cando se creou Asfeda? Fai 40 anos, cambiou a situación ahora? Ou de cando empezaste tú, Sus? Cando no, bueno, empezaste... No, no, no de cando comenzaste <risas> <risas> o no, Bar? No, sé. Vivo a por ciclos tamén. ¿eh? Cando hablabais antes da transición, que quería comentar que tamén influyou a desinformación que a veces veo gente joven ahora, que como son drogas ilegales, que eso es otra. A mí me gusta distinguir entre drogas, drogas legales e ilegales. Sí. Porque en España tenemos un récord de ansiolíticos y porque... Pero bueno, la información a veces va a eso. Al ser droga ilegal, a la gente joven se cree que es lo mismo un porro que la heroína. Como es droga, ilegal, sabe, no sabe... Y una cosa, la droga no tiene nada que, ver, nada que ver con otra, claro. Yo tengo un amigo que utiliza el término drogaína Ver, en la noche en, no se ve tanto en plan, pero sí que leí que volví a ver otro, hay gente que juega otro pico otra vez de teodina no sé si es verdad o no a ver, hoy en día lo que más se ve aparte del alcohol es la coca, la coca ah. los porros Otras las psicofáscis en sin las general, pastis. que son también unas altas igual. Está el MDMA, uh -huh. está el C2B, está uh -huh. el, la mesca, sintéticas todas. Los trips aún siguen estando ahí, nunca desaparecieron, pero bueno, nunca se pusieron de moda, digamos. Y me, y si bien que son baratos, pero bueno, bueno, las drogas sintéticas en general son todas muy baratas. Y fáciles de hacer, sí. ¿no? Ya, todo, ya no se hacer necesita y de conseguir por y eso, yo, con internet sí. más todavía incluso. Ya non se necesita la, la, la, todo aquello que... O fentanilo. Bueno, está es entrando en España, pero no, obviamente non como Estados Unidos. ¿eh? Pero bueno, todo to llegará a lo mejor. Pero bueno. Mm. Uh. Home, aquí o uh, fentanilo que se usa uh, uh, terapéutica. Médico, ¿no? sí. Sí. Claro. Pero no, non hai tanto. no Pero pero uh, dentro de, da sanidade incluso o fentanilo se recetaba penso eu, con moita alegría. Eh, a ver, teño que decir isto con cuidado. Me refiero, hai, sempre hai unha escala de analgésicos que, según o malestar o dor, o dor que teñas, pois vai de menos a máis hasta que ese dolor está controlado. No? E o fentanilo é unha droga que Enseguida, te, enseguida elimina todos esos síntomas dolorosos e que fai que os pacientes encontren moi ben. Entón, eh, dif, foi difícil ao principio medir as consecuencias de enganchar a xente a, ao fentanilo. Cando se si desaparecía a indicación de uso, pois ao final quedaba unha persona en, que, que era moi difícil Eh, desenganxala do centanilo no? e iso, tamén o vou a decir con cuidado pero teño que decilo teñen moita responsabilidade a industria farmacéutica que, que engañou, engañou engañou aos profesionales, bueno, tamén antes falabas dunha serie non sei se si viches tamén unha serie que se, que se chama eh, do PESIC si, sí, sí, que está genial. E documentales que, tamén. Hai, hai, que, bueno, sí, fala, sí. De, fala de todo eso, de como se, uh, se trucaron os resultados dos estudios para poñer no mercado drogas que teóricamente, ou fármacos en este caso, que son drogas tamén, que, que non iban a producir adición, que todo eran efectos beneficiosos con algún efecto secundario fácil de levar E despois... Pois aí eh, o que se fixo foi adictos legales a drogas que, que se conseguían de forma legal, claro. Antes de ceder a palabra a, a Serardo, eh, decir que eh, quien estaba a falar era Ana Mariño, doctora. Eh, o sea que Para os ouvintes que se estén incorporando Ahora eh, ao programa Cando ela decía Vou, vou decir isto con cuidado Era precisamente por eso Porque é unha opinión De unha eh, eh, persoa pues, que, que realmente ten unha experiencia vital E profesional eh, enorme E que non quere confundir A, a audiencia ¿no? Sino dar información o máis eh, veraz eh, posible Esta é es a palabra Que querías intervir Me, me, me deu a impresión o, Non, era por, porque estabas comentando tamén que, en que cambio a situación, se poda sí. de conta son dinámicas de mercado, tanto por un lado a, o mercado das farmacéuticas, a desviación de, de fármacos legais ao mercado negro, a extensión de prescripción de fármacos como as venciacepinas, e logo os os mercados, os mercados negros e habituais eh, eh, a, a, os narcos teñen a capacidade de inundar as rúas, ou por un lado os narcos do estreito teñen a capacidade de, de, de, de inundar as rúas de de hachís eh, os, eh, os narcos de Sudamérica teñen a capacidade de, de inundar Europa de cocaína barata entón, e logo vemos os mercados xa máis pequenos de drogas de síntese onde en calquera momento se poden aparecer hai pines que aparecen <ríe> emprendedores que aparecen da danada ¿eh? sí. <ríe> pero Xerardo eh, eu insisto na pregunta que te facía Chelo, non? Que cambiou desde a vosa perspectiva das Fedro entre aqueles, aqueles eh, primeiros eh, pacientes de fai 40 anos no? a, aos que os eh, recibides e eh, intentéis curar e curáis eh, en moitísimos casos? No? Que tipoloxía de paciente, que tipoloxía de droga está atacando a sociedade neste momento? os 80 foron heroína ahora mismo é cocaína Claro a demanda de tratamento é sobre todo de cocaína é cocaína é cannabis o cannabis presenta unha clínicamente presenta unha forma diferente non é tan eh, por si decirlo vense casos de gravidade en canto a que producen moita psicopatoloxía en xente nova pero as adiccións o cannabis son máis problemas social co consumo que realmente adiccións graves porque a adicción ao cannabis que ten moito menor potencial adictivo non un cadro tan grave. Son peor os cadros de saúde mental asociados ou os cadros de alteración do comportamento. A cocaína é realmente a que, a, que está, a que está motivando a maior parte das demandas de, de atención porque a atención nos, os centros como a Sfedro nos anos 80 necesitaban de médicos internistas. Porque eh, había un problema de enfermedades infecciosas, de patologías físicas asociadas ao consumo de drogas. Pola vida entre menos ademais a profesión médica a, a, a especialidade médica que reclaman estes centros ahora mismo é psiquiatría porque a alteración dos estimulantes eh, sobre todo son alteracións de saúde mental en atidas adiccións entón ese o cambio principal que de un problema de morbilidade asociado ao consumo de drogas estamos hablando un problema que é morbilidade de saúde mental prioritariamente xa non temos os problemas de mortandade que había nesa población que eran Eran, eran terribles en aquel momento. Ah, os falecementos eran continuados tanto por sobredosis e racios agudas a drogas como por mm. como o propio impacto do VIH. Ahora mismo, o impacto a epidemia de saúde mental. Eso, a a responsable son os estimulantes, a cocaína, sobre todo. E a sociedade? Se non hubo drogas... Como si la sociedad está derivando, ya la sociedad mismo ya produce por los mentales, ¿no? Nunca lo digo yo. Sí, pero... Y las, las drogas más vales. Sí, pero... Las sociedades estuvo siempre ahí, quiero decir. Sí, eh, bueno. Eh, clínico, y las sociedades actuales más complejas que hace 40 años, creo que... ¿no? Antes era más sencillo todo, un trabajo fijo, ahora esto más complejo, más caótico. Sí, pero a nuestra generación desaparece... Claro, ah, os os compañeiros, ah, compañeiros do todo... de Benfica desaparece tipo, o sea, miña, desabado, Quizás pero... mas da miña, Gerardo, queda tú a ti, no, sí, na librache un poquiño máis, mas terrazoche lo que nós máis ou menos somos. Claro, os que no temos agora 65, os es... compañeiros cos que iba ao colexio, a metade deles quedaron, o sea, son 70, equipo de fútbol este que lleixo, si. Si, García, si. digo mismo, perdona, perdona. Eu, eu, eu, se miro a miña clase de séptimo de GV da Asalle en Caranza uh -huh. eu, eu teño o privilegio de poder seguir esa historia pola miña sí, sí. actividade clínica eu, a supervivencia é menor do 50% pero non agora que xa os volvellos hai 20 anos a supervivencia é menor que, que o 50% ese impacto é, é, é o exemplo de ir agora a unha aula de segundo da ESO e pensar que a 20 anos vai haber unha um mortandade do 50% desta poboación entón diríamos, hai que evitarlo de calquera maneira sen embargo en aquelos momentos, non se vos acordades vivíamos todo con moita normalidade e bueno, ir, ir, ir, ir o Tupinamba sí, tu no e que o café caíra da, da, da, da, da Culler porque, porque, porque estaba furada e doblada era normal estaban taladradas para que non sí, se, se, no, <ríe> he no se puderan usar pero bueno, a ver a sobredosis tamén ten moito que ver por a proibición. Porque non sabías o nivel de heroína que teñía a papeleta. Eh, non. No. É eh, eh, eh, un problema que teñía un xopiáceo. Xopiáceo teñía a mala costumbre de parar o centro respiratorio do cerebro. Entón, moitas veces as sobredores están asociadas precisamente co a, a baixada de tolerancia. Eh, precisamente eh, eras máis vulnerable a sobredores e a reacción aguda cando, cando máis sano estabas ou cando máis tempo levabas sin consumir. Porque o impacto o impacto da... Da, da, da sobredosis de, de opiáceos depende precisamente da, da cantidad e da pureza pero sobre todo da capacidade do corpo para asumila mm -hmm. entón, eh, en o fentanilo legal, eh, as, os opiáceos legales teñen a mesma capacidade de producir mortalidade por parada respiratoria que, que as drogas ilegais de facto, as drogas ilegais teñen menos efecto porque hai unha cousa que hai a impureza, por así decirlo mm -hmm é mala para o fígado, é mala para o riñón e demás, pero non é tan mala para o centro respiratorio. Exactamente. Claro, non te, mando, claro, no te tanto. Non <risas> te, te mata da da te tanto. É os e... Eu quería, quería insistir no tema eh, da experiencia, ¿no? que todos os, eh, os presentes estamos a, a falar. ¿no? Por, recordo a, a miña eh, subentude e ¿no? ligado ao mundo de, da música. ¿no? Eu estudiaba en Madrid eh, nos anos eh, eh, finales de 60-70 e ¿no? recordo eh, a chegada das drogas, ¿no? E a nosa total e absoluta ignorancia Eu recordo un amigo meu eh, de San Sebastián Que había ido a... Le encantaba a música tamén, como a mí Había ido a, a Londres a escuchar a Pink Floyd E quando volveu, me dixo Non, non, tiraban eh, eh, bolsitas con ácido a, a As primeiras filas do, do público, non? eu non sabía o que era mi resposta foi como pan ácido o ácido quema o ácido quema no, no. O sea, non sabía ni siquiera que o LSD Áfilo se chamaba así estabas escuchando recordo el concierto de más en Madrid uno de los, de los mejores conciertos del grupo catalán eh, de, de rock eh, progresivo tal. y circulaba por polos asientos del teatro la droga y te da te la regalaban ¿no? probablemente estaban buscando futuros clientes ¿no? e eh, Moita xente caeu E outros non caímos Por a razón que sexa esa non? Que ainda non a teño clara non? Pero a realidade éramos que éramos totalmente ignorantes uh -huh. De eh, o efecto das drogas E caro cando xa eh, eh, Aos poucos anos non? Pois veño a traballar a Ferrol E me encontro con esta eh, situación de, de crisis económica E a chegada masiva de, de, da droga non? Pois eh, Empezas a ver outro mundo eh, distinto E supoñes que a túa ignorancia con as drogas que se utilizaban no mundo da música era a mesma que tiña xente que se pinchaba eh, a heroína con unhas eh, consecuencias eh, fatales, non? Porque se había muerto en el mundo da música Jimi Hendrix, eh, eh, eh, Brian Jones, eh, eh, eh, 18.000 eh, eh, cantantes rondando os 27 anos con toda unha vida por diante chea de, de diñeiro, de placer e tal e, sin embargo, cayeron en ese mundo e morreron, non? Eh, pois pues foi por pura ignorancia porque aínda non se sabía o tema, no? Ben, hoxe se, se coñece todo, estáis dando aquí unos datos de funcionamento cerebral e demais. Por que a xente, sabendo isto, por que é un directivo de unha multinacional ou de un banco E se sigue eh, forrando eh, A tomar eh, cocaína para aumentar Su rendimento eh, eh, Porque non é tonto, é moi inteligente E, sin embargo, a toma porque sabe Que probablemente en esa reunión Va, va ter unha exposición máis brillante Do, do tema, pero que vai pagar eh, eh, Un costo eh, terrible E, sin embargo, sigue, decir... Eh, esos mecanismos que, que, que, que, que decías eh, eh, Gerardo de que realmente tu cerebro pasa a tener una una dependencia, ¿no? Porque claro, decías, "No, no es que la heroína se sigue tomando porque te, te encuentras mejor." Sí, pero es que ¿sabes que es ir de victoria en victoria hasta la derrota final, es decir, hasta la muerte, ¿no? Y sin embargo, parece que no te puedes librar de ese sino, ¿no? Claro, yo digo, un negro de Harlem Eh, eh, de, de 20 años Que vivía nos anos 70 En la más absoluta miseria Machacao nun barrio Que, que, que, que non podía ni entrar eh, a policía y demás eh, Y sin nada As drogas le daban un placer efímero Que le permitía ver la vida de otro color e ser feliz durante instantes E a lo mejor non sé si era unha dependencia física O es que prefieres morir Teniendo 10 experiencias de placer Seguidas de tipo Cueste lo que cueste O que realmente, aunque queira salir Non lo consigues E entón, já te hago, la, os hago la pregunta, como curáis a la gente? Como lo conseguís? Pero antes, antes de resposta, vamos a facer una pausa, porque senón ¿Vamos? non facemos pausa Vamos a facer unha pausa Estás a ouvir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 E dende Radio Filispín non podemos esquencer algo que está pasando en, en Palestina. E vamos a, a recordar algo. Por iniciativa dos movimentos asociativos desta comarca, ANPAS, asociacións culturais e veciñais, alcaldes e alcaldesas, sindicatos, partidos políticos, temos unha cita o domingo 21 de decembro, Para denunciar o xenocidio sistemático que continúa en Gaza e Cisordania, tras o alto fogo que o Estado de Israel viola unha e outra vez. As bombas e as balas hai que sumarlle a fame, o frío, a falta de medicinas e a destrucción de todas as infraestructuras que fan posible a vida. A axuda humanitaria e a reconstrucción segue a estar prácticamente bloqueada. Ferrolterra vai estar o domingo 21, as 12 do mediodía, na Praza Amada García, diante do edificio da Xunta, para sair en manifestación e mostrar o seu rexeitamento, denuncia e condea ao xenocidio contra o povo palestino que non cesa. Porque somos unha comarca de paz, porque é un deber cidadán e humán facer todo o que este a nosa man pra parar este xenocidio e garantizar que o povo palestino poda vivir en paz no seu territorio. Domingo 21, as 12 do mediodía, na Praza Amada García. E despois da movilización, a partires das dúas da tarde, o colectivo Ferrol con Palestina organiza un mercadiño solidario no centro cívico de Canido co obxetivo de recadar fondos para familias palestinas. Haberá tamén música, petiscos, obradoiros de pintura, dapke e papaventos, e sorteo de obras plásticas de artistas locais. Ferrolterra non lle falla ao povo palestino. Ferrolterra non lle falla á humanidade. Bueno, despois deste de anuncio... <risos> bueno, despois deste de anuncio, dicir que continuamos en Radio Filispín, a emisora libre e comunitaria da terra de, de Trashancos. E lanzarás unha pregunta que... Nunha pregunta reflexión. Sí, sí, <risa> sí, sí, si, si, sí, no, eh, eh, a clave da cuestión, ¿no? porque eh, supoño que se si Asfedro eh, pois segue eh, vivo e eh, ben E eh, porque é absolutamente imprescindible, é eh, porque está cumprindo unha misión, é dicir que realmente estáis eh, tendo éxito e abéis sacado moitísima xente adiante de todo isto que estábamos a falar, de estas eh, tragedias e ¿no? estas adiciones, estas, en, en fin, eh, como se consigue salir dese de mundo profesionalmente? que le aportáis a, a esos cerebros, a esas formas de vida, esos estilos de vida, tanto, no sé, de, de encaranza como na, na granza eh, terapéutica? como se consigue salir dese de mundo? Como podemos transmitir esperanza a audiencia que teña pues, un problema personal ou dun familiar un fillo, un pai, con, con, con, con este problema. Hai salida? Bueno, primeiro a resposta... Eh, o, o que fallo nos anos 70 e nos anos 80, eh, o que se activou en Holanda, Suiza, en, en Liverpool. A primeira resposta ante a esa adicción, é a reducción do daño. Hmm. Ante a capacidade que teñen as adiccións e as drogas de destrozar a vida, as sociedades e demais, o primeiro é reducir o daño, que ás veces se está olvidando de que, que hai que reducir o daño. E a partir dai, unha vez reducido o daño hai que verse a adicción é unha eh, adicción como tal non é reversible polo que decíamos antes da zona onde está que está grabado en pedra, non en plastilina entón non é reversible pero unha persoa con adicción a nicotina pode estar perfectamente ben 30 anos sin fumar o que sabe que non pode facer fumar De feito, curar unha adicción suporía que esa persona adicta a nicotina pode fumar cada oqueira sin recuperar a adicción Então a adicción queda marcada Pero se pode conseguir a abstinencia completa de consumo Por suposto, como podemos Afrontar situacións De saúde mental equiparables a adicción Como os trastornos alimentarios e demais Son condicións tratables e son condicións superables En todos os casos non? As evolucións son moi diferentes dependendo De as condicións da persona Dependendo de situacións traumáticas previas Estados psíquicos Problemas psicosociais engadidos Alteracións ou un trastorno grave de saúde mental Que pareces expulsar a adicción Pero a adicción é un, como tal, como núcleo de patolóxico é unha situación superable por suposto non curable pero si sí superable que o que vemos as drogas destrozan o impacto de consumo de drogas ou do, do xogo e outras adiccións eh, modifica moito o funcionamiento psíquico pero a ventaja que temos é que a abstinencia mellora mellora sí. o funcionamento psíquico que é unha cosa moi sencilla é eso como, como sabemos que o mecanismo de adicción é da fame hai unha cosa moi sencilla cando, cando alguna persona fai folga de fame e pasa 15 días a fame desaparece Se sigues en folga de fame non acabas ben Pero non tens esa sensación de urxencia De fame, eso, eso que intentamos sempre En adiccións, cando consigues pasar A barreira dos 15 días, cando todo o componente Hormonal da fame se desactiva Entón aparece unha abstinencia Prolongada que é unha, unha abstinencia satisfactoria Entón antes, intentamos chegar aí Por iso utilizamos os ingresos Antes tamén, se si tens esa conciencia De que estás facendo a folga de fame Por un objetivo concreto No micro Quero decir que, que antes A folga de fame, por exemplo, eu a pratiquei moitas veces, tal, se te digo que se tes a conciencia do porquê o faz, porquê o faz, non tes fame. Mira, hai, hai sempre o meu que falar das adiccións. Eh, o alcalde de Marbella, na, na cadea, empezaba a folga de fame. Eu como se funciona a grelina, que, que a hormona da, da fame decía o viernes a Deixa, que é o quinto día o viernes a Rutil o alcalde de Marbella abandona sin embargo, na folga de famete os presos do Ira do ano 79 e chegaban a morte pero conseguían pasar e aquí os do grapo tamén co conseguían pasar da, da, do punto esta da Grilina de vas morrer, vai comer conseguían pasar a través da da potencia que bueno, pero a partir da aí sí. a partir de aí a desactivación hormonal da fame permitía chegar a cualquier sitio eso o que utilizamos nos adiccios las adiccios utilizan eso se ti pasas o marasmo de, de que o corpo che pida nicotina che pida nicotina e te está dicindo vas morrer que non tes nicotina entón chegas a terceira semana e dix caramba non morrí pues parece que se me foi da cabeza eso é o que utilizamos logo hai outra hormona que se ocupa de que volvas fumar os dous meses que esa xa fai outra cosa xa non te di vas morrer senón que te di o mundo é unha merda Pero ben, o proceso de recuperación das adiccións es por iso tan complicado, porque sempre poden aparecer eh, recordatorios na, na memoria que te diñe, hai vida, hai algo aí relacionado co supervivencia, por iso tenencia recaída. Na memoria e no ambiente, por iso ten es sí. importancia controlarlos. Sí. Eu penso que que algo fundamental, eu penso que non sei sé si se se chama, non é proxecto de vida, senón un sentido da vida. C'é decir, se tes sentido da vida, sí. eh, si é decir, se idee sentido a túa vida, Eu penso que eres capaz de superar, vas sempre ser un junkie, toda a tua vida va ser un adicto ao o que sexa neste caso. Pero eu penso que se tes eh, si consigues darlle sentido a tua vida, consigues superalo moito máis fácil todo ese tipo de de adicións, penso eu. Eu penso que a maioría da xente, eu por, vamos, coñezo bastante xente, estou en isto de saucio, xenera rede de apoio moito Eh, a gran cantidad de xente bueno, casi todo o mundo ten un programa de saúde mental pero é eh, engadido a un programa de alcoholismo e un programa de dro drogodependencia e hai unha nós temos máis de 200 casos que levamos den de 2011 eh, e por regla será casi todo o mundo ten ese tipo de de problemas e hai unha falta de sentido da vida é dicir, que hai un, unha deixadez un non non saben moi ben por que están aquí, non? Decir que hai tiveram moitos problemas na, na vida eh, non saben eh, que que facer non saben que facer da súa vida e, e por inercia siguen aí e siguen... Estou, estou moi moi de acordo co que di e, e, Ignacio, no? e vou a poner exemplos outra vez ligados ao mundo da música. no Todos coñecemos as etapas ligadas á droga de músicos de talla mundial, no e, sin embargo, todos aqueles que tenían unha carreira importante por diante e, e, e, e trataron de tratarse e se foron a unha <coughs> clínica de tratamento específico, e estoy falando de xente pues, da talla de Eric Clapton, por exemplo, no o O, o, o, bueno podía poner máis nombres pero vamos a diar os nombres particulares ¿no? pero han salido ¿no? en contraposición do rapaz de Harlem tirado na cera É ¿no? dicir, eu sempre dicen que eh, eh, eh, as cousas boas na vida crean adición os vos coches as boas comidas as boas drogas as boas es decir é lóxico e na reacción lóxica pero se si ti ves que eh, te fan eh, eh, mal E tes outras alternativas Que esa, eh, ese modelo de vida Ese, ese proxecto que, que ti dís Outras cousas que realmente eh, Justifican que sigas vivindo E non arruinar tu, tu, tu vida Por culpa desa droga Que te hace eh, sentir eh, fugazmente eh, eh, feliz ¿no? Pois pues eres capaz de deixarlo Pero si non tes alternativa Pa que o vas a deixar? Eu non o deixaría sinceramente sí, é, que, bueno, pa, é un problema de recursos ¿no? Eric Clapton non é nin millor, nin peor que o negro de Harlem que falábamos, non? Entón, é un problema de recursos e é un é, o asunto é que hai que coñecer ben o problema estou enlazando co que decíamos antes non? nos primeiros anos pois a xente morría das consecuencias directas do mal uso das, das drogas eh, infecciones sobredosis, etc, etc e agora iso non pasa agora hai problemas de saúde mental entón, hai que poñer o problema na súa justa medida e destinar recursos e aquí quero introducir outro, outro elemento que é desestigmatizar porque hai que ver que iso é un problema un problema de saúde e sigue sendo un, un problema estigmatizado entón, mentras, mentras sigamos estigmatizando as, as persoas que están dependendo das drogas e non lle demos os recursos necesarios para salir ou para controlar esa situación, pois estaremos... Bueno, aí estás Asfedro, que por certo, vou meter aquí unha cuña publicitaria, que fai un esforzo, Eu ahora que estou do outro lado, no? sí. de, en Asfedro, de, de, de, de, o, o vexo este problema do, do, do outro lado, no? pois vexo o, o esforzo tan importante que, que está facendo, e que fixo, A xente que, que traballa en, en Asfedro porque, porque eso sí que é vocacional y... e, e, e moitas veces con situacións económicas difíciles, e tanto, que o sea, están, están... difíciles. Estás abrindo outro melón, que, sí. que, como, como, como, eh, hay, ¿no? como como como como a sanidade pública sí. non quere saber nada deste de tema. É que se delega eso... en Asfedro neste caso concreto de Ferrolterra. E aí está o mérito, o mérito da xente que traballan asfedro ser capaz de sosterer esa situación que que que, que ter que, que ter outra outra solución. Claro, están no. Non ten sentido ningún que a red de drogas... Isto é unha pelea que os que levamos anos, traballamos isto de fai tempo, unha pelea que tivemos de sempre. Uh -huh. Non ten por que o tratamento das adiciós estar fora da red da sanidade pública, pero fai un momentinho... Gerardo me daba unha boa noticia, pero bueno, non, non sei se podemos decir ou non. <risos> Antes de comenzar o programa, proveábamos sobre o tema, non? que o feito de que algunhas unidades de drogodependencia se van a incluir directamente na red pública dos ERGAS. Sí, no? Pero as Fedro ainda non. A partir de onde xaneiro? As as unidades municipais? As municipais. municipales, sí, e claro, este é privada, non é municipal. Este é o terceiro sector, é unha ONG. Claro. Entón, as asociacións, como a Clad Coruña, Alborada, Alborada Vigo e as Fedro Ferrol, que son as que tamás teñen comunidades terapéuticas, na red, uh -huh. o pois, bueno, proteso irreversible. Mas mas mas tarde más, pues, sí, sí. do que tarde vai sí, sí. vaise culminar esa cuestión. Por qué? Porque é un problema de saúde exactamente igual que outros problemas de saúde como os trastornos sí. alimentarios, eh, o trastornos de saúde mental. Sí. E, e xa, xa era hora de deixar de, é que estamos na comarca ferroterra Ferrolterra, xa, xa era hora de, de deixar de recurrir ás contratas. Si no? si. Sí, no. sí. sí, <ríe> <ríe> eh, tamén moi ligado ao subalimental tamén. Non no claro. se te escoita, Cesio tamén moi ligado ao problema dos rodo de competencias ligado en moitos casos á saúde mental sí, sí. Eh, pasan a ser un recurso específico de saúde mental, perteneciente a redes de saúde mental e dependentes do xe, das xefaturas de servicio dos ergas de saúde mental o sea, bon, eh, chegan ao sitio onde tiña que estar hai 40 anos uh -huh. non muy... foi sin tempo non, no, non, no, no, no, porque vamos a ver teño 65 anos e desto se falaba pois cando tiña 21 e 22 anos Se falaba desta de historia. E por fin. A veces, cando perseguimos as utopías, se chega. <risa> non podemos deixar de perseguirlo, sí, porque se chega. Pero eh. espera, eh, que eso está por ver todavía. Eh. Bueno, pero... Que, que, que temos que... Pero no, un horizonte, que é que seguir que demandando. Posible, claro, sí, eh, sí. Non podemos deixar de pedilo, claro eh, que sí. Está claro. E logo que funcione. E logo que funcione con recursos suficientes, ¿no? Sí, sí, claro. Es eh, falando de, de falar, aquí no he faladoiro, me da dos preguntas gracias. si no reviento. No sé cuánto queda de programa. Venga, falas minutos. Me, me, un poco más de prevención. Bueno, una, la de legalizarlas o no legalizarlas, la típica cuestión. Y otra, que siempre lo pensé, en, igual que debía haber dentro del sistema educativo obligatorio, hasta los 16, educación sexual meteríais a educación sobre drogas ou llamar o X en tema educativo, obligatorio que, que vos que experiencias así, non sei que opináis? Dos sí. Opinión eh, Vamos primeiro polo tema de prevención e educación eh, de sempre eh, ocupou os... os que queda, os... porque era unha pregunta que te iba a facer mm. que queda mm, todavía do plan de, de Marco Marcioni que veo aquí a Caranza, porque foi un plan de, de prevención e de Queda algo, non queda nada... A prevención ten moitas caras. Prevención comunitaria, como sí, sí. no momento do desenvolvemento, onde o que, oh, que se destinaba un recurso era xerar redes comunitarias que serviran de colchón ante o impacto das adiccións e demais. Eh, xa non hai tantas iniciativas de desenvolvemento comunitario como había naquel momento, onde o se necesitaban máis, pero tamén é certo que a sociedade civil está máis desmovilizada, menos participativa. Bueno, é un melón. A prevención escolar durante moito tempo foi o obxectivo claro dos programas de prevención, participar dentro dos disexños curriculares, colaborar con orientadores e, e mestras e o, o, os profesionais de, de educación. Eso tamén se vai perdendo porque primeiro porque os programas son quedaron un pouco obsoletos e, e o que demanda a sociedade precisamente que vides Vades vir falar de drogas, pero é as pantallas, é internet, é, é o porno, é demais. Todo o mundo quere meter preventivamente todo, todo, todo. Entón vamos sobrecargar os, os currículos os currículos educativos. Pero bueno, se sigue facendo tamén. E a visión da prevención cambiou hacia o punto de vista da prevención ambiental. De que a prevención que, se que seamosa eficaz, porque temos a experiencia de Islandia que rebaixou dende o 45% de tasa de de uso de alcohol juvenil hasta baixalo por debaixo do 5% tomando medidas ambientais coñecendo máis ou menos os mecanismos de consumo os mecanismos de adicción, elaborar políticas que favorecian, pois, por exemplo, a actividade deportiva ou contando entre o de tres sexos ou ocio non, non participado tamén lle meteron aí unha cousa que non van meter que é o toque de queda, pero bueno A prevención ambiental vai destinada ás políticas de precios vai destinada bueno, aos políticos te, de disponibilidade Ten que ver que están de... unha isla, entón sí, sí, eh, É que son poucos O claro. sí, sí, sí, fe... tema da prevención ambiental é moi sinxelo de demostrar Temos 14 puntos de venta establecidos en 14 puntos de venta eh, localizados como puntos de venta e outros tantos e moitos máis de pequenos, de pequenos vendedores se desapareceran os puntos de venta os macropuntos de venta además, que son, son macromercados da droga que están na comarca de Ferrolterra se desapareceran fa, en que medida favorecería a saúde pública? pois non a medida moi alta a menos disponibilidade, menos daño entón as, as medidas de prevención ambiental por exemplo son eh, en Suecia que ten as tasas máis baixas de, de cáncer asociado ao tabaquismo Promoven que o que a nicotina se consuma dunha de determinada maneira, eso é prevención ambiental que non se use fume Promoven que o alcohol estea nun estanco no te tes, no, donde te tes que rexistrar máis ou menos como te registras nos bingos e o alcohol está disponible a precios non permitidos e non está disponible nos supermercados As tasas de cáncer asociadas ao consumo de alcohol e ao consumo de tabaco son as máis baixas de toda Europa pero ademais non é que señan as máis baixas non, non, son as máis baixas por números de, de, de dous díxitos eso é prevención ambiental, é o camiño que se eleva a que, o, contra o que temos combatir e contra a disponibilidad de drogas o problema das drogas ilegais é que as drogas ilegais, como, como decía un asesor do goberno británico é que as teñen os malos entón non van tomar medidas de saúde pública entón a idea que, que se estende é que se vai ter que dificultar o acceso ás drogas legais e vai que facilitar o acceso a determinadas drogas eh, ilegais as medidas van sempre na medida de que drogas como o cannabis teñen que ser máis accesibles e cun control do Estado, non é un experimento, que pois está, está facendo en Canadá. En Uruguay. Sí, en Uruguay, en Uruguay están as farmacias, pero, pero en Estados Unidos, en Canadá, sobre todo, ejemplo, que están, son estancos. Mm. Son estancos mm. con coíba e todo eso. E, e logo observar o impacto, porque, por exemplo, sabemos que ese tipo de drogas son moi perigosas cando, cando expoñemos a menores a elas, e aquí o problema son que os menores expoñen esas drogas e non son tan peligrosos de forma regulada en persoas adultas entón é paradóxico decir que teño que dificultar o acceso da poboación ao tabaco por medio de políticas de precios e demás e teño que favorecer o acceso da poboación a cáneme, a xente lle produce un pouco contra paradóxico É unha forma de eh, legalización De determinadas drogas, pero non de outras Porque outras non permiten o estatus legal De feito, foron legales e deixaron de ser legales Porque a cocaína foi ilegal Todo foi legal eh, sí, pero tengo, <risas> bueno, foi, Non entran a legales hasta que son ilegais entón, O problema da cocaína e dos estimulantes É que os estimulantes non os pode xestionar Porque non nosos opiáceos O que utilizamos a primeira medida que utilizamos Unha persona con dependencia de opiáceos É proporcionar un sustitutivo Que é eficaz, porque por así decirlo, chequita a fame Pero cun estimulante Como a nicotina, como a cocaína Se eu te dou un estimulante, a ti que te pasa? Chiquita, fame? Non, te máis fame Por eso é moi difícil regular a dispensación dunha droga como os estimulantes Entón, hai drogas que son máis fáciles de meter no mercado legal E de controlalas E outras onde directamente hai que decir que é imposible É imposible proporcionar de maneira segura Para a saúde pública unha metanfetamina Ou, mm. ou, ou cocaína Non hai maneira polo mecanismo que desactan Que son mecanismos diferentes de unhas de outras drogas Entón, o que temos é unha legalización Encuberta dos opiáceos Porque metemos aquí un fácil acceso aos programas de sustitución. Tipo, acceder a un programa de metadona ahora mismo, só tens que, pois, pues, sí, tú ven consumir de heroína e teño un mm. risco así de desenvolver una adicción. Entra en metadona. É o primeiro que te recomendamos. Sí, ¿no? fácil. Sí, é fácil. E por eso non vamos ter a epidemia de fentanilo que teñen en países onde non teñen fácil acceso aos programas de sustitución. Sin embargo, con estimulantes non hai xeito de regularlos. Non hai xeito. Porque se hai estimulantes nun sitio, ti papas todo e queres máis e non hai maneira de que eu xo proporciono de forma segura, porque o que vou facer se xo proporciono é colaborar en que teñas e que ingreses misencias no. cun quadro paranoide en que entendes, e, entón, non hai unha resposta para todos os tipos de drogas en xeral, pero a idea é esa por prevención ambiental, dificultar o noso acceso a nosa disponibilidad por exemplo, alcoo e tabaco, favorecer acceso a drogas que é mellor que estean reguladas e hai outras onde que non lle hai que facer Na ideia que faz ni estimula, col receta americana no, Con os estimulantes, no, cos no. estimulantes non no, no. no, no. o remedio. Rezar, Rezar. Sí. Rezar. E que ademais todas estas novas drogas Tira. de síntesis que se están usando, bueno, para eso fenómeno do chemsex de eh, uso de drogas para, para ter eh para, para ter relacións sexuais. Todas estas que son tantísimas, hai tantas e son tan fáciles de facer, e todas son do mesmo estilo, ¿no? Eso é incontrolable. Hai bueno, todo tipo de, de, de pastillas de todos os colores e todas as formas. Todas están, casi todas son eh, estimulantes. moi accesible, sí. Sí, sí, ahora, bueno, circulan con, sin ningún problema. E, de lo que está no. legal, es lo que químicamente, le hacía unha pequeña variante e, mientras la legalizaban, era legal. E sí, <risa> las venías sí. por internet. Eso es, es uh -huh. Ese é sí. o estatus de... Entón, sí. hai a legalidade, producen problemas, então decidimos o que facemos con elas e poden saber cales son os problemas que, que presentan. E os estimulantes o que teñen é isto? Son as que máis eh, pegan nesa zona de que, que decía antes. Entón, son as que máis potencian a... A sensación esta de, de A, a, a capacidade de supervivencia reproductiva Se expande máis Entón, aí aparece o mandato de Fai non outra vez Hai outras drogas que non, pero esas sí Entón, son, son moi difíciles de regular E a resaca... No es la mesma que outras erocas, por exemplo. Claro. É que é un problema de saúde sí. mental. O, sí. o efecto secundario da cocaína é sí. de depresión. Efecto bueno, sí. cocaína a, o a es que no, o no. efecto secundario da cocaína é a patoloxía, a paranoia. É o seu problema. Sí. Nos ¿verdad? quedan eh, aínda pues, eh, si 10 minutos... A problemas vasculares. Bueno, <risa> Vamos a meter sí, tamén la... a... <risa> é que, é, perdona, é que nos decimos algo sempre os pacientes. Eh, Preocúpate polo fígado, polo rile, polos pulmós, pero é o trasplanta. Pero no cerebro non hai que face Non xipo ningún novo eso Por ahora Decía que nos, nos, nos, nos, nos, nos, Ainda nos quedan 10 minutos Pero non máis ¿no? entón, Non sei se hai eh, eh, Os tres convidados eh, Se si hai algún tema que non hemos eh, tratado Que non os hemos preguntado E queredes, eh, que aparezca na, na conversa eh, sacarlo sin, sin ningún problema ¿no? Sinón eh, mentre, eh, Pensáis que, que nos falta Me gustaría facer unha pregunta Que recomendación Donde daríais unha familia Donde de pronto surde o problema Ou a alguén que o está sentindo En su vida particular En solitario ¿no? Que recomendación daríais para Superar este tema Hablar, hablar con a persona Comunicación Ten que falalo claro. Con, con, con el, el que? Con el, el que tiene la adicción Padres con hijos Bueno, hijos con padres, non sei sé quen pode tener a dicción, a lo mejor el padre, porque sempre el hijo. Sí. Asuda <risas> <risas> sí, psicólogos, asuda... Muitas veces foi an, <risas> antes o pai. Sí, no, sí. Vale. Claro, bueno. sí. hai que, que decilo en alto, reconocelo, e despois xa veremos, bueno, Gerardo ahora o dirá millor, pero despois despois hai que utilizar os recursos que estén dispoñibles para... Para facer o tratamento Tratamento profesional Claro, es... pero primeiro hai que primeiro A persona ten que reconocer que ten ese problema E despois hai que decilo en alto A quen que teñas lado teu mellor amigo, a tua familia O teu médico De cabecera Porque tes confianza, que enseña E sí. no? despois a partir de aí pois, Encauzar eh, eh, Encauzar o problema para darlle a mellor solución ¿no? aquí pues, sería sí, mira, desestigmatizar é decir porque facemos esa pregunta cando o problema de drogas e non o facemos co outros problemas a pregunta é a mesma que é con problema de saúde e con problema de saúde mental a única diferencia eh, é que as adiccións como algúns problemas de saúde mental son tatuaxes nas costas porque os pode ver todo o mundo menos que un eleva problema, pero é un problema compartido con determinados problemas de saúde mental Eh, desestigmatizar, é dicir, se temos este problema na casa e que temos un problema de saúde, o temos que afrontar como unidade, como familia, como parello, como persoa a única diferencia é esa que a, que a persona que o padece pode ser, pode ser o último en enterarse de que eso é realmente un problema de saúde mental é unha das características das adiccións tamén creéis que aí a pode curar a unha persona adicta? digo porque o tema que todo se cura caía, non? Con todo Google, se... con Google tamén, te sí, buscamos con xa Google, sí e aí já Bueno, eu non o sei, eh, que non sou unha experta en eso, pero penso que aí ao que vai de momento de momento vai a facer máis adictos que sacar eh, que por ahora, porque bueno, está máis mm, a aí a que, a, que se, a de uso normal o que che dá é, é o que tú lle pides. É sí, eh, moi complaciente Totalmente. E entonces eso pois pues, é a, primera, a primera, o primeiro paso para ter unha adición Eu quería facer unha pregunta máis que é máis habitual, toxicómanos ou politoxicómanos? Político. Normalmente cando son adictos, é <risas> mellor están... que vestizo. <risas> e de outro dese sí, eh, unha droga só é o que falamos que o mecanismo da adicción é un mecanismo intercerebral hai moitas cousas que poden estimular mm. hai eh, usuarios puros dun multipoder pero como as drogas son diferentes a xente que lleva a heroína tamén os de outros depresores do sistema nervioso mm. como poden ir Pues, Outro tipo de piazos eh. A xente que lle gustan os estimulantes pues mira, Se non caen, pues tiramos con speed Ou sí. oh, eh, sí, sí, o sea, contraste de unha a outra Contraste menos Non, porque pode sí, o, te, o tema está que eh, con, eso, o, pode, o que haxa no sí, mercado eh, sí. O ser humano vai utilizar entonces, <risa> Depende do que este, do que este inundado, mercado. O mercado está inundado de depresores E se usaron, e logo se de estimulantes E se usaron tamén A IA temos casos onde a IA xa está utilizada como asesor sanitario Non só no tema da adicción, no tema da saúde mental Sino en todo tipo de, de problemas de saúde E no tema das adiccións o único problema da IA É que se non estamos moi de Con as ideas clásicas que tiñamos sobre as adiccións A IA o que vai repetir a idea estándar a idea, a idea que é máis común Esas ideas poden estar equivocadas Pero a xente se, se agarra moito a IA como asesor Vámoslo ver que hablo de máis Suso, e antes da chegada da IA Eh, has feito moitas veces de terapeuta detrás da barra do, do Manchita? Uh, pois pues me niego, eu ximple digo no sou psicólogo, soy barma <risas> eso lo hago solo con gente cercana e amigos e no. sí. lo del IA eu creo que mentes nun IA non te poda abrazar es verdad, ¿verdad? mal vamos e mirar todos os estamos. pois xa hai até bebés eh, autómatos ¿no? Destes, para pasear un bebé en sí, Crescente sí. Se é outro día na Galega Para barrer, para pasar pa, pa, pa, E dí que era moi feliz e tal Como ve que tiñe Como todo, ten a, ten a parte boísima eh? o sea, Le vamos utilizando Desde fai moito tempo Para moitas cousas que se fixeron moi ben Eu Estou falando Desta accesible no? Donde ti te metes co teléfono Co e fas unha pregunta resulta que te pilla en seguida, eh che contesta ben, entonces sigues por aí e eh, acaba sendo o teu millor amigo, É no? moi un amigo moi complaciente. Estou falando desa de de parte, porque logo Pero neste caso, vamos, non ten nada que ver con, con aí, en todo o caso, pero sí que ten que ver con unha maneira de, de vivir, un bebé artificial. Un eh. bebé artificial co quitas a pasear e tal, o abrazas e tal es sí. chono xeio que será tal, pero uh, me parece un transhumanismo <risas> claro sí, pero é algo non que... natural que toca, estimula en falso a zonas do que están sí. predispostas pola selección que... natural. Un final bebé art... pode ser adito tamén a un, un sucedaño. Un, sucedaño no, sí, un bebé artificial <risas> vai che dar poucos problemas, non? no? Sí, pero só claro. satisfacción, Bueno, penso eh, que estamos a, eh, na, na reta final, final Que que queres decir, no cuestión que me parece eu conhezo a moitísima xente e vos igual e tal que que foi o cannabis e tal, unha vamos, as drogas habituales e tal casi diaria, moitas veces no? aquí, vamos polo menos en Ferrol, de cando faltaba aquí, ata se iba a Vigo a buscálas e facía falta, es decir, ata ese punto eh, o tema, no? E, ao final eu polo que leen que ten unhas consecuencias Eh, o fin da vida o ao pasado os anos xeres un consumidor habitual que ten problemas importantes e tal, no? a nivel mental eh, Certo eso, eh... Eh, o, o THC como molécula é extremadamente perigosa en edades de desenvolvemento na adolescencia ou, ou no estado, estado prenatal é moito menos perigosa por sistema nervioso cu, na, na madurez Es, e hai un porcentaxe de persoas que co consumo crónico Desenvolven trastornos de ansiedade ou trastornos depresivos Cando non estaban predispostos Ni aparecían Persoas que levan 30 ou 40 anos consumindo Pode aparecer ese cuadro eh, Non é eh, habitual Non, non é, ah, bueno, creo claro. decir, é un mayoritario Non é estadísticamente irrelevante Pero pode suceder, pode suceder. Persoas, persoas que non tiñan durante moitos anos Presenta problemas de ansiedade Aparecen problemas de ansiedade a mediados dos 50 además, Porque levas 35 anos consumindo cannabis sí. Mucha, sí yo conozco mucha gente que me dice, no, no, dejé de fumar, tardó en dejarlo porque me sentaba mal. Se pues, te xinta mal de sí. racumar, pero hai eh, gente que tarda en darse cuenta. ¿no? E eh, eh, a frase que dín despois é eh, se o a saber de claro, xo Pero claro. mira, e vou a decir eu tamén algo a favor da, do cannabis, ¿no? eh. Eh, que é o uso medicinal. Claro, sí. Ahí, sí. Porque, bueno, está, acaba de regularse xa en, en Estados Unidos, me parece que en algunos estados xa se, xa se utilizaba antes. Pois pues, é unha é droga, ou en este caso droga igual a fármaco, moi boa para controlar determinados efectos secundarios de determinados eh, fármacos. Entonces, pois pues, é moi bo antemético, eh, é moi bo calmante y bueno, isto agora está regulado e e se pode dispensar nas farmacias de forma controlada e ten máis beneficios que, que riscos, non? Aqui en España tamén querían... Que si, sí, si, sí, no? está, está, xa sí, sí, sí, está... Eso, eso poco, ¿no? sí. o, sea, bueno, bueno. o tempo, o tempo sí. se está agotando e eh, eh, eh, vemos que hai tenemos unha solución, que sería a posibilidad de continuar este programa mm. con uno deses nosos programas que se chaman o Filispín vai Bay. Filispín vai as Fedro que vos parecería si dentro dun de par de meses ou tres porque sabemos que está deshora en obras que non é fácil non pero veréis outro programa con su uso tamén de, de invitado non sei sé, aí en primavera ou principios de verán ali no confurco e, e falar das experiencias prácticas de, de recuperación de, de xente que quere salir deste de problema Ay, que é unha idea boísima é eh? Seguro que é, non? A ah, vamos trasladar sí, a nosas nones Machibou a oído o chelo y, <ríe> Hay que y, hacer un finispim E <ríe> mellor que sea aí Cando empece a primavera Porque bueno, o sitio sí, está moito, moito máis bonito millón, seguro sí. Pechamos o programa, Antón Dando as grazas Moitas gracias, Uso Moitas gracias, Ana Moitas gracias, Gerardo Moitas gracias, Cesio e Moitas gracias, Ignacio despedimos aquí na túa radio o Filispín, o Faladoiro de Ose hasta o próximo Faladoiro que probablemente será despois das namizades por tanto, Feliz sí. Nadal, Bon Nadal e, e o millor para o ano que ven eh, bon, É bon solsticio Que es, eh, a, a base de todo bon solsticio de inverno e <ríe> bon ano o 2026 <ríe> foi o Faladoiro